Обмотують її круг голови, поверх кіз, але таким способом, щоб тім'я було неодмінно відкрите та було видно волосся. На правобережжі хустину вдягають звичайним способом, а кінці зав'язують під підборіддям. Понад течією річки Опора в Галичині, в Лавочній та околишніх селах головне вкриття дівчат дуже відмінне. Там на голову кладуть луб'яний віночок, обв'язаний тонкою барвистою хустинкою, та прикритий згори кисейкою, що не падає дозаду. А її згортають спочатку у фалди на кшталт бинта, а потім далі спірально, утворюючи над головою малу шишку, що трохи нагадує єгипетський уреус але знаходиться не над лобом, а над тім'єм. Віночок це ще оздоблюють гребінцем із шпильок з кольоровими головками, що їх затикають у віночок. А з-під віночка спускають на спину кілька стрічок та волосся заплетене в дві коси. Щодо замужніх жінок, то, як це сказано вище, вони ховають своє волосся під очіпок. А взагалі, Очіпок являє собою шапочку, пошиту з боловняної, вовняної чи шовкової матерії, а в деяких місцевостях – з парчі. Шиють його таким способом, що задня його сторона, яка приходиться на потилицю, має розріз на шнурівці, що дозволяє сховати під очіпок усе волосся. Форма очіпка буває дуже ріжна, як до місцевості, Найчастіше він буває циліндричний з плескуватим дном. Іноді трохи закруглений на Полтавщині та на Київщині. Іноді дно, щоб можна було вдягати очіпок на кибалку, роблять значно ширше за самий очіпок. І тоді верхня частина його з тою самою метою відповідно розширена на заході Волині. Іноді це дно або Ціла передня частина очіпка робиться вгорі фалдовано на Полтавщині, Харківщині та Вороніщині. А іноді навпаки. Цілий очіпок роблять довговато-круглий напівяйцеватої форми, що облягає цілком щільну голову, а в значній частині Чернігівщини. Матеріал залежить, звичайно, найбільше від заможності. Раніше Очіпки далеко частіше робили із справжньої парчі, ніж тепер, коли шовкову парчу майже скрізь заступає бавовняна матерія або кольоровий коленкор, вишитий гарусом. Найстаровинніше головне вкриття, що втрималося й досі на півночі, яке вдягають поверх очіпка, це біла намітка, перемітка серпанок або взагалі біла хустка. Це головне вкриття замужніх жінок знаходимо в усіх слав'ян. У поляків воно дало навіть назву замужнім жінкам – Бялоглова. На Україні ми бачимо його на всіх старих малюнках, починаючи з ізборніка Святослава. І це вкриття незмінно переходить через цілу історію України. Переховується в козацьку добу, доходить і до наших часів, даючи відміни тільки в центральній та південні частинах країни, і то переважно лише щодо барви. А судячи по давніх малюнках за найстаровинніші з сучасного білого головного вкриття треба визнати обрус та намітку. Обрус переховав свою назву найбільше у Лемків, подекуди на Галицькій рівнині та в деяких місцевостях на Волині. Це не дуже довге, метрів півтора-два, досить широке полотнище, що його просто кладуть на голову, а кінці його висять на плечах. Намітка, скоріш усього, така сама стара, як і обрус, і являє собою властиво той самий обрус, тільки її не кладуть на голову, а зав'язують навколо голови. Сучасна намітка в багатьох місцевостях України майже цілком зникла –